Bentornati e bentornate sugli 87.9 in FM di Radio Onda Rossa, questa puntata speciale sul calcio, sullo sport o comunque su tutto quello che ruota intorno a questa attività sportiva. Mm, oggi parliamo di di un libro che è uscito tanti anni fa nel 1994 la prima volta poi è stato rieditato varie volte, insomma, per farvela breve, oggi parliamo de I furiosi, scritto da Nanni Balestrini e ne parliamo tra noi questa volta, perché ci è piaciuto talmente tanto che, insomma, siamo due cultori di di questo libro e cercheremo di capire più o meno perché siamo dei cultori di questo libro. Prima di tutto è di che parla I furiosi? Allora, prima di tutto, anzi se posso aggiungere una cosa, siamo dei cultori in primis di Nanni Balestrini, che è stato un autore straordinario, che abbiamo già ricordato al suo tempo a Tabula Rasa e alcuni suoi libri sono comunque delle letture imprescindibili. Detto questo, perché furiosi Non so, allora, è furioso ha una storia molto particolare tutt'ora perché è il primo romanzo eh, di genere, ossia sul eh, mondo ultras scritto sul mondo ultras italiano, scritto in Italia, praticamente a inizio anni 90, il libro del 1992 va a mischiare dei fatti realmente accaduti con eh, con appunto la parte più inventata del del romanzo Ruota intorno alla storia del furto di uno striscione da parte del gruppo ultras di allora di allora milanista le brigate rossonere e G e poi ruosa intorno a alcuni personaggi delle brigate rossonere e da altri aneddoti avvicende che vengono a raccontare sempre legati al mondo al mondo del del tifo al mondo del tifo. Abbiamo un romanzo che ha oltre 30 anni di distanza continua a rimanere unico perché in Italia non è stato più scritto niente nulla di di anche semplicemente di simile nessuno è mai riuscito a raccontare una quello spaccato come ha fatto l'Annibaleastrini con un approccio completamente eh, diverso da quello che avrebbe potuto fare chiunque. Una cosa che a me ha colpito a parte il fatto appunto che eh, di Ballestrini va letto tutto eh, mm. perché comunque I furiosi è parte di un percorso che mh, per esempio poi ci ha portato anche ad Amare o almeno personalmente ad Amare vogliamo tutto, gli invisibili e tanti altri testi, come dicevamo giustamente anche prima, insomma, fa parte di insomma di di una scrittura che abbraccia anche altri mondi, ma sempre con quell'approccio che ha che aveva Balestrini. Eh, al di là del tema in sé che è il calcio una delle cose che a me più uh, continua a farmi porre la domanda è di che cosa stiamo parlando, cioè di che tipo di libro stiamo parlando, perché potrebbe essere un saggio, un romanzo o una raccolta di racconti. E invece sì, esatto, potrebbe essere tutto questo, ma probabilmente è anche tutto questo, se vuoi è anche come direbbe qualcuno eh, è anche un po' un un poema sul sul mondo ultras, perché mantiene nella scrittura di di di Balestrini che è la cosa forse più particolare e più bella del del libro stesso c'è un un modo di raccontare le le vicende di questi di questi ragazzi che stanno un po' tra l'epico e il sì che ha delle tinte munco, appunto epiche un po' da poema questo mi viene da dire perché appunto è una scrittura davvero particolare che non ha punteggiatura c'è un mix di di voci di racconti come appunto ha provato a riportare il linguaggio eh, di strada, il linguaggio di di molti e il su, così nero su bianco su carta. Una cosa che vorrei aggiungere a questo è anche il fatto che lui riesca a a rendere il parlato non un finto parlato come mh, purtroppo o comunque eh, vediamo che in alcuni casi nella letteratura anche contemporanea eh, viene scimmottato questo questo finto parlato. Eh, quello che, che invece mette in scena Balestrini non è neanche una parodia del parlato, ma è una lingua letteraria vera e propria. Cioè l'oralità eh, non viene utilizzato non viene utilizzata come un vezzo in questo caso è proprio parte stessa del romanzo, quindi è del romanzo, lo chiamo romanzo, ma del componimento forse a questo punto potremmo potremmo dire. Ehm um, c'è una frase che a me ha colpito, stiamo andando un po' random, eh, però insomma, c'è una Sì, parte... sì, ma perché questo vai, vai, certo, ma, per, ma perché questo libro si presta a un, a tantissime eh, a tantissimi commenti, a tantissime letture, proprio perché è un libro molto molto atipico anche per come come dicevi tu eh, anche per essere un romanzo, semplicemente un romanzo, più descriverlo semplicemente come un romanzo. Diciamo questo. Allora, sono 11 capitoli che eh, diciamo vengono tutte raccontate con eh, con varie storie di vari personaggi come Zigolo, Martino, Falco e ci sono anche degli spostamenti, nel senso che non c'è un'ambientazione che riguarda soltanto Milano o la curva del Milan, ma si arriva a Cagliari, a Genova, ci sono molti treni. Ecco Perché secondo te questa è, per noi è una sorta di bibbia per noi che insomma che seguiamo il calcio e e lo seguiamo però appunto in questo modo. Perché non solo perché ci si piace il calcio, andiamo in curva e queste cose così da sempre, non è quello assolutamente perché appunto perché è un esercizio assolutto un esercizio di scrittura straordinario proprio come come scritto poteva parlare di tennis, come di giardinaggio, eh, di qualsiasi altra oppure di qualsiasi altra sottocultura E avrebbe funzionato lo stesso, perché il bello proprio di questo libro è la capacità di Banestrini di aver messo nero su bianco e in che mola ha permesso nero su bianco tutta una serie di di personaggi, di di vicende, di, eh, di racconti, ma anche semplicemente appunto di quella sottocultura sotto che piacciono però appartiene a a centinaia, se non migliaia di di ragazzi e di ragazze di tutta Italia e non solo. C'è una cosa anche bella che anche nel rapporto con con i calciatori che a un certo punto scrive Ballestrini, che a un certo punto dice i calciatori fanno quello che vogliamo noi che li guidiamo dalla curva. Ce l'hai mai avuta tu questa sensazione o ti ci sei rivisto in queste parole? Poi mi sono rivisto mh, per diversi motivi, un po' per per un discorso di età, no, perché all'epoca dei fatti raccontati ero già maggiorenne e quindi per, eh, già andavo allo stadio mh, da parecchi anni e quindi mi ci sono rivisto soprattutto nel nei ricordi di fatti di stadio e di fatti di stadio appunto di, di cui ho memoria. Eh, mi ci sono rivisto per alcuni approcci, per approcci dell'essere tifoso, assolutamente sì, ma questo penso più che più o meno vada con una certa frequenza allo stadio ci si ritrova non penso non penso altro, ma a parte più o meno empatizzare, no, nel senso che io penso che questo libro ha ha la capacità, ha una capacità straordinaria. Non è un trattato di sociologia, però allo stesso tempo va a raccontare molto. Eh, lui non si atteggia ad antropologo, ma potrebbe questo libro anche esserlo in parte, un libro di antropologia e culturale, ovviamente, allo stesso tempo eh, Uh, questo, questo libro è classico romanzo incentrato sulla figura dell'antieroe e mh, vorrei aggiungere un'altra cosa i fatti narrati tra fine 80 e inizi degli anni 90 è pure un po' il crocevia del, di un certo tipo di calcio a quello che viene chiamato più volgarmente da ormai più di 30 anni calcio moderno e quindi c'è anche questo racconto no? la fine degli anni 80 e quindi c'è anche questo racconto Il riflusso della politica, ma allo stesso tempo la crescita del, del movimento ultras all'interno degli stati e la trasformazione da parte del, del sistema calcio in un uh, sistema ancora più iper produttivo che va a generare problemi ancor più profitti rispetto al passato. E quindi c'è anche questa questa ve ne anche raccontato, anche questo passaggio, vi era raccontato anche quella che era e che è tutt'ora la repressione intorno al mondo del calcio che è poi una costante che da oltre 40 oltre 30 anni, ma anche 40 anni eh, persegue chi va in un modo o nell'altro a a vedere le partite di pallone. Eh, guarda, per riallacciarmi a quello che stavi dicendo, c'è un passo che secondo me è anche indicativo, rispetto anche a quello che eh, sia che inquadra bene il periodo, appunto, ehm prima parte degli anni 90, sia eh, la narrazione che poi dopo eh, non c'è più stata di di quel di quel periodo lì, quando a un certo punto dice eh, "c'è il fatto che la violenza è bella perché ce l'abbiamo nel sangue, c'è la bellezza di quando spacchi tutto ed è un momento che ti esalta quando vedi la fiammata o il il 8 che scappa o quando arriva il blindato e sei in mezzo a un carosello, quando senti i vetri che cadono, l'odore dei lacrimogeni, le fiammate delle Molotov, la gente che corre e le urla, e un attimo che sale, sale, sale e poi in un attimo esplode. Ecco, c'è un molta tensione nel nel racconto, ma non è mai una tensione esibita. Questa questo tipo di narrazione poi è stato molto è molto difficile con, ritrovarla in altre in altre situazioni o almeno in altri racconti No, io appunto l'unicità di questo libro è proprio questa, perché ha tirato, ha tirato fuori qualcosa che poi non è stato più riprodotto neanche copiato, per fortuna, proprio perché riesce la, perché la sua scrittura diventa in questo caso inimitabile. Eh, e anche questa capacità, no, di andare a raccontare qualcosa che potrebbe non ridire molte e molti, ma, ma farlo senza nessun uh, tipo di di giudizio uh, etico o morale lui racconta in questo flusso, no, senza punteggiatura, tra cavallando voci, fatti, eh, ma va semplicemente a raccontare, va a, va a fare il, il narratore, va una semplice direbbe la dire che la memoria orale, eh, il lavoro sulle fonti, la memoria orale potrebbe anche aprire tantissimi altri altri discorsi, ma la capacità di, di questo libro è proprio questa che abbiamo ah, appena detto e quindi per questo penso che al di là di tutto, al di là del di quanto ti possa piacere quel mondo, ti possa far schifo o rifiutarlo o quel quello che ti pare allo stesso tempo questo libro ha la capacità che può essere letto da tutti e tutti proprio per per per tutto ciò che stiamo dicendo ce ne sono ce ne sarebbero altri 100.000 di spunti, però ce n'è uno che a me interessa eh, interessava particolarmente è che mi sono andato a guardare le recensioni che vengono fatte di questo di questo libro e ce n'è uno eh, che m'ha colpito in maniera particolare in cui diciamo viene criticato eh, proprio per lo stile sgrammaticato, perché eh, <ride> La questione piuttosto interessante dice stile volutamente sgrammaticato, il libro non arriva ad una conclusione e il finale lascia il lettore per perplesso senza niente in mano. Sullo sgrammaticato possiamo semplicemente soprassedere perché eh, sarebbe sgrammaticato anche un uh, anche un Saramago, no? Uh, visto che quell'esercizio di non usare eh, punteggiatura, non usare virgolette i, per indicare un dialogo e via dicendo non è che l'inventa uh, Balestrini e non è stato l'unico ad usarla, perciò la fa abbastanza sorridere e io mm, Onestamente non ricordo all'epoca quando uscì che impatto ebbe, sono molto sincero e molto onesto, di sicuro era un qualcosa che di unico, come abbiamo detto più di una volta, usiamo sempre questo di questo aggettivo, un libro che ha, ha oltre 30 anni è ancora attualissimo, non soltanto per le per le vicende narrate, ma soprattutto va a, a è andato ad, ad aprire e a mettere un piede su quella come dicevamo prima quella letteratura di genere che in Italia non esiste, mentre magari nei paesi anglosassoni, pensavo all'Inghilterra, invece esiste e ha tirato fuori e è dal mondo uligan, chiamiamolo così, sono emersi negli anni dei veri e propri autori che sono a, che attraverso l'epica dello stadio sono andati a produrre libri. Uno di questi è John King che uscì anni fa con la sua trilogia per perguanda, la sua trilogia era Fuori casa e eh, Skined e smaltimento rifiuti, se non eh, ricordo male, dove va a raccontare fatti di strada, fatti di stadio eh, facendo mh, eh, un mix e comunque andandolo a rilegare in quello che è, appunto quel tipo di di letteratura, esiste una casa editrice inglese la Bugaloo che da anni pubblica appunto eh, libri biografici e non di eh, eh di uomini che hanno fatto parte del movimento Uligan nelle nelle varie eh, città, sempre se di movimento si può parlare, eh, ovviamente lo uso più che altro per eh, per capirci. E l'Italia questo invece per mille motivi questa roba non è mai non ha mai preso piede, non è mai stata eh, sviluppata e eh, per fortuna anche non lo so dicendo altro però appunto eh, il libro di Balestini assume ancor più importanza anche eh, anche per questo Va bene, allora noi con con questo mh, consiglio di di lettura mh, finiamo la la nostra discussione sui furiosi di Gianni Balestrini. Speriamo che potrete leggerlo, incontrarlo e, e goderne anche voi. L'ultima edizione è di Derive Approdi, quella che ho io è quella precedente, ma comunque eh, è del 2007 e è fatta di 125 pagine, costa 13 €. Eh, noi vi vi ringraziamo e vi mh, vi consigliamo di continuare ad ascoltare Tabula Rasa sempre qui su Radio Onda Rossa sugli 87.9 in FM. Grazie. Ciao a tutti e tutti.